Bimila hamalau urtia markatuiki sanda sosial salian eta beresiki osagari salian hunkidian gertakailari sumaitekin. Ortezeko amategia, zeratzeko estaba da bizi-bizian zelaik, hogeita sortzi eurteko amabat hilda haura ukeetena izelaik. Bestalde, bimila hamala markatu due bai, Nikola Bonemezon, Baionako ospitaleko medikoen ausiak. Saspi jenten hilzen laguntzia sakuzatuik izandelaik hau. Eta lehen lehenik, bimila hamalauk urtea txarian, donapaleguko klinika, Baionako ospitalian menpeko sartu da, hotx, ospitalia da guai eta baionatik medikoak jiten dia, donapaleguat, osagari saliaen hobetzia, baser eskualdian, dialaik helbuia Hune. Eran dugin urteko aipagei nausia izan da eutanazia nula lagun azken mementuala heltzendien jentiak, Legia nuat arte joiten da, hots da biziek izan urteotan gehihunen guyan. Haudela AAFE izan di auzitegiala arte jamanik ja ospitalian lan egitentzan Nikola Bonhomezzoen Afia. Saspizenten hilzen laguntzia zakuzatuk medikoan ordenatik kampoatuk onduan afea hau paueko auzitegian igantzen. Ekaina edo arramaiatzen hogeita bostean askenian ogen gabe ekarizian paueko heritar epaima Nikola Bonemezon medikoan. Deuze erangabe elkizen hausitegitik sosten gu askarraiken onduan eta hor zutian be pertsona andan abat. Huna nula izan zen hausitegitik elkitzia intza arietak jarraikiziana. Txaloak eta uyuak emozioa handia izan da emaitza eman dutelarik. Batzun igarrez besteak irria ezpainetan, bainan oroar lasaiturik gehienak Nikola Bonomez Bonomezaun medikua absolbitua suritua izan baita. Sei pertsonek osatzen zuten herritarre maila eta bi asteko hausiaren ondotik galdera erantzun bertzituzten idatziz. Denak, ados jarri dira beraz, medikua errugabea dela erraiteko. Hauek izan dira, Beno Adukozadek abokatuaren lehenitzak. Zat uh, desizioa eta norma. Elle est énorme parce qu'elle intervient en même temps que l'affaire Lambert. Elle est énorme parce que ça va obliger les politiques à aller peut-être un peu plus vite et à éviter cette espèce de tergiversation. Medikuuntzak horri bat itzuri duela Azpimarratu du jean Michel Gofran baionako mediku eta bono medzonen sustengatzaileak. Tout le monde a compris que ce c'est pas par plaisir qu'on va donner des sédations terminales. A la médecine du 21e siècle vient de tourner une grande page. Kontent medikoaren sustenguz, pauerat hurbildu direnak. Aba ba, ba. Eremasteekin izan da eta Hastian Clinical, Eremastei a izanait 85 urte okupatzeko izan. Jakin ikasi, ikasiatu le mediko pikurak emititenderak. Pozten gira, pozten gira hainan uh, iziagir. Guka uh, astapenetik segitu dugu, zera hauzia, biskatzera pesimista ginen, eta diendiak, eta miskanda tribunala, eta hartu dira, Nikola Bono Mezong, etzila fitxik usteik usteik horik, zera hor, uh, erailtzaile zera batzekilan, edo pozoinatzaile batzekilan. Kontentere, Patricia Doz, haren senarra Bono Mezong medikuak lagundu baitzuen erizelarik eta beti sustengatu baitu medikua. Je suis franchement très heureuse, j'espère avoir contribué un petit peu à à ce qu'il soit acquitté et puis euh, franchement, je crois que c'est la meilleure des décisions qu'ils ont eu et on s'en rappellera longtemps de ce procès. André Jofroren Chemek partezibilgi aurkeztu zenak, espero zuen ala ere huts bat egin zuela, onartua izanentzela. Je pense qu'il est, qu est quelqu'un qui a qui a et un moment bon bah voilà peut-être pausatu zuten irizainak emaitza entzun bezain laster urrundutira prentzarekin mintzatu gabe medikuen ordenetik ezabatua izan izantzen bonomedon Berazpaueko ausitegian suituik Benadei eginik izan zen eta feak berize paituik izan behar luke departamentutik hyurun uanokuan ezta hoifinkatuik izan Bestalde, Bonumezon suituik izan denaz gain, abentuhuntan galtua eginik izan da medikoen ordenai altxadesan Bonumezon kontre den laneko debekia. Bestalde bimila hamalau urtian izan dia goa beheake bai arta etxe sumaitetan, hala nula itxasun arta etxe hau joxina Hidu Kapio eta be Xerbiciak miaritzeko Agilera Klinikalat Yaman. Xerbiciak Agilera at Yamaiteko proyektua e se statuik isanda. Bestearen köabate bai hendayan aldihuntan ni marain ei etsian goabeherk isandia ebai bi-sosietate interesatuk diam ni marain ei josteko ehun eta hogei langile dia ospitalian beyan, eta hogei aldiz bulegoetan egun kütxeguria da hunen jabe eta urtian lau ehumila euro galsendutu hotx eguerra larian da ei etsian eta susendaritzak erandu bi-sosietate bat dela interesatuik, ari dela uh, sterzen hoien, eta ez palimadia gustukuak zer nahi gishaz kutsigurien esku egonen dela eta kontien usutxentzeko plan bate badiela, huna zer arapostu emanik izan den, urteko gertaikai larriena izan da yrietan, yrieta hatxarian ortezeko amategian ustaritzeko hogeita sortzi urteko emaste bat hilzen, haurru keitian aski laster jakintzen anestesistaen gatik hiltzela emastia aldiz haura salbat Ja Lisantzelaike. Ane stejistar estatu ondona gertuzen basutiala alkolaekin eta horregatik etzutila egin behartzien gestoak ustaritzeko emastieen haur ukeitian. Era beharda orteseko amategiak fama bilduziela haur ukeiteko metodo naturalea kiabilten sutiala eta euskal herritik emastean dana bate horrat juiten zen. Eran eh gabe dua Et bien je puisque les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, notamment la présence de deux praticiens hospitaliers obstétriciens à temps plein, puisque nous n'avons pas pu les trouver, la maternité serait serait fermée. Sera fermée à partir d'aujourd'hui. Segidan egindu proposamena jamena, perhi natalitate baten mundtatzia, nun haurdunen jarraikia eginen den, hatik, haurenuk heiteko, beharko diejun edo paue, baiuna edo donapaleguat. Hots, udu luke dene kun hartzen dila zeratze eran eram beharda askarki harrausik izan dila, izan den gertakaila riazza, halanula magintxahau. Très personnellement, je vais pouvoir maintenant me projeter euh, euh, pour aller euh, travailler sur pot, hein, le poste. Euh qui va m'être proposé et voilà retrouver une dynamique continuer à exercer mon métier de sage- femmemme et euh, pouvoir aussi se reconstruire personnellement parce que tout ce qui a été vécu ces derniers mois a été vraiment très compliqué et très dur Donc, pour ma part mon choix se porte vraiment sur un travail de salle de naissance euh, voilà c'est très personnel mais euh, j'aime le travail en salle de naissance à Hama bostan. Sibiuan aldiz mauleko zaharetsi edo ospitalia aipagei etan izanda ebai, eta ospitale hau araberituko da dagun urtetik goiti, lanak abiatuko behitia, bada hamar bat urte, sediai patzen dela, eta aldihuntan projekto handi bat, muntatuik izanda helbuia delaik osagari polo azkar baten altsatzia maulen.